O sea, lo se pasamos después, ¿no? Sí. Hola. Hola. Que tal? Hola, moi ben Hola, boa tarde Isto é es Radio Filispín Estamos en divertimento para pequenos monstros E esas voces estamos a ouvir a escoitar Pois pues son as de eh, María Manuela Hola, vos era María Manuela ah, Pensé que decías que so. Hola, boa tarde Si, sí, estábamos abrindo aquí xaos micrófonos a Xente xa estaba escoitando as vosas voces Somos así uh -huh. de, de malos aquí en Radio Filispín eh? Si sí. E tamén estamos con María Luisa Sabio Hola, María Luisa Hola, boa tarde É unha amiga que está aí detrás Non ten micro Non damos pola máis Saúda, escoita perfectamente Como se chama a vostedes? Chus, hola Chus, que tal Bueno, pues entre María Manuela e eh, Chus eh, Mais aquí o Pequeno Monstro pues vamos a hacer aquí unha pequena entrevista uh -huh. Unha mini entrevista aquí a a María Manuela Que é unha un artista de ferrol ben coñecida E poucos días, pois, pues, eh, tiña lugar un homenaxe No Teatro Jofre Aquí no, no Ateneo Ferrolán Tambén se desenvolveron algunhas actividades paralelas E penso que María Luisa é eh, Unha das mm, responsáveis, non? Desa, desa trama a favor de, de María Manuela, non? Sí, bueno, eh, un grupo de amigos xuntámonos a fai un ano e entón pensamos que efectivamente Manola tiña que ter un acto de reconhecimento por a súa valía, por a súa trasectoria e entón, bueno, ideamos o que xaí foi o que se desenvolveu pois pues efectivamente, o xa, sea, dende un de decembro deste, deste mes. Ajá, non é eh, un traballo feito así entre moita xente, non? Estaba Lastra tamén e a filla Lastra. Miguel, sí, sí, Ana. Sí. E sí. bueno, María Manuela, que te pareceu todo isto da, da homenaxe, ti mesmo te escutábamos te liamos na prensa que falaba haces un pouco un pouco de yuyu, no, estas asomenas, es así, sí, un pouco de yuyu, pero agora que xa xa pasou, xa... bueno, era xe o boto de menos. Me parece moi fermoso, moi bonito que todos eh, gastaran o seu tempo comigo fazendo, para facer semelhante festa, eh, pareceu, vamos, unha cosa do máis fermoso. Agora queres máis. Ahora quería máis horas, xa, teño que chamar a todos por teléfono Porque xa me está costando o traballo Ahora xa me, me atopo moi sola Máis, hai máis Porque aquí no ten o Frolan, a día de hoxe O día 11 de dezembro, nos estamos atecando Agora nos dirás, hai unha exposición dos teus cadros, verdad? Uh -huh. Conta os un día, Está até o día 14 Así que Ajá. que se apresuren os que non viñeron, non? Porque vamos a recoller os, a, os lunes pola mañancia Música uh -huh. E contanos así un poquinho tamén coa xuda de, de Luisa Que te ela tamén un poquinho Respeto do que se pode ver aquí, non? Exactamente, que podemos ver aquí, o okay? Bueno, ¿no? eu máis que interrogarla eh, Quería dicir o que é a miña impresión, non? Eh, supoño, non sei, non son conocedora De canta cantaxente eh, de ferrol Homens e mulleres conhecen o traballo de Manola Manola empezou a pintarse Vai moito tempo, que ela pode contalo E o certo é que, bueno A min entusiasma a pintura de Manola pero que si sí, dende logo quedei abrallada ¿no? nos estes últimos tempos porque penso que de unhos meses para cá é precisamente os traballo que fixo nos retratos en acuarela eu non son ninguna entendida en pintura pero o certo é que, bueno, indo con ela coñecendo, pois pues, vas aprendendo e, eh, bueno, quedei sorprendidísima do traballo que fixo Manolá con retratos non solamente, o, bueno, os no eu sino que incluso compañeros dela que viñeron estes días tanto mesas redondas como a propio a gala que eu bueno, se ofre, como estuvieron aquí tamén me presentes na na exposición, compañeros da asociación que teñen de pintores de todo Galicia verdad, eh, bueno, eles eh, comentaban eso, ¿no? que bueno non sabían que Manuela un potencial tan grandísimo como para pintar en acuarela e os retratos que é unha cosa difícil e autoretratos tamén, non? e entón eu creo que, bueno, me gustaría que Manuela explicase un pouco eh, bueno eh, está cambiando, está aprendendo cosas novas e eh, me gustaría que explicase porque vamos, para min é unha cosa que penso que todo mundo debía de vir a coñocelo porque é formosísimo. Nos pues contanos Manuela porque ademais esa, esa afición tua ¿no? depois da música esta outra afición paralela da mesma intensidade ¿no? como a da, a da pintura e sí, ¿no? sí. eses grupos que decías ti que estabas detrás deles eses grupos de, de artistas e tamén non no sei sé si sabemos tamén si estás nese movimento artista que comanda o teu fillo ¿no? parece ser Mm, eh, bueno, eso bueno, Pues un poqueiño toda a A verdade andaina, que si sí, que estou con el, estou totalmente sí. de acordo co, co que están a facer, a verdade, <ríe> os meus fillos. Pero da pintura, pois é como, como todo o mundo, se si pintas moito, pois vas, vas, saindo, vas sacando outras cousas novas, aínda que eu me parece que, que vou a ser sempre figurativa, porque gusta me a figuración. Pero solta se chamán moito En canto pintas máis Entón, pois claro, salen outras cousas Diferentes ás que se facían Últimamente estáme gustando moito Traballar ca acuarela e, O de pintar autorretratos Pois é que, claro, non, non sempre teño Alguén para pa usar Porque gusta me do, do natural Ajá. Entón, po, poño meu, coño un espello E a, me pinto, fixen polo menos sete, estes último mes Meus E non é que, que sea Unha cosa, unha ególatra Ni moito menos, sino que me Apetece, claro, pintar entonces como non me pousan, pois pues, teño que pousar eu. E eso que fago Que salen outras cousas diferentes ao mellor dentro de pouco, pues estou pintando con carboncillo uh -huh. Non sei E esas es, esa es, eh, grupos de... de... De, de artistas que vos untades en diversos colectivos Un poquinho, contanos ese un pues mira Donde estás e eh, que se está a facer en ese Bueno, ahí, ¿no? son socia do, do grupo Artístico, de artistas galegos De Arga Arga, Arga eh, de, toda, eh, de toda Galicia, non? E hai unha xuntanzas as veces Pois pues vamos, a mellor como 40 pintores O último que fixemos Foi en Culleredo e había 40 pintores non, non todos de Arga, claro moitos pintores, de, incluso de, de, fora de Galicia e nos estamos xuntos ali tres días, comendo ceando, paseando pintando polas ruas tres días estuvemos pola Coruña pintamos a Torre de Hércules estuvemos, bueno, facendo despues estuvemos tamén en Brión se alevamos tres xornadas de pintores que tamén son así como casi 40, 35 e estamos pois pues, un montón de xente coñecéndonos, eh, sempre sempre se aprenden cousas os tres outros e uh -huh. son moi interesantes eh, coñecer a xente como é, como son, como son xente que o primeiro día, a primeira vez que fui, pues tiña tiña bastante medo, non? Porque claro, había xente moi moi reconocida, moi importante e eu pues, me parecía que unha formiguiña por ali polo medio, non? Pero son xente toda fantástica, bueno, O pasamos, vamos Que non o perdo por nada do mundo Unha maravilla E como é como é María Manuela, Luisa? María Manuela, pois pues María Manuela É unha persoa, eh, bueno Super familiar eh, Super entregada amiga dos seus amigos, generosa, en fin, podía louvala aquí ata pasado mañá, porque certamente é así, non? E, bueno, eso no plano persoal e logo, xa te digo, como plano de artista, cada un sulga non? Según tal, e eu, bueno, son unha fan dela, pero, quero decir, de desa pegada, no Tanto no cantar, como efectivamente na no súa pintura. Eu estaba mal acordando, cando estaba falando, de que fai pouco, pois, pues, dous meses, quizáis, en Caranza, fixos unha exposición de María Manuela, das súas alunas de, uh -huh. que van a clase de pintura. Sí, Agora comentará eh, eh, pues eh, que ela eh, eh, tamén participa dunha escola aberta de arte, no e todo iso. ¿no? Sí. Pois, pues bueno, certamente, as súas alunas eh, bueno, se nota uh -huh. que son alunas de María Manuela. Uh -huh. Supoño que, como en todo, lo haberá máis ou menos avanzadas, pero certo é que a mostra que vin era unha mostra de xente, non? que promete moito, xente traballadora, claro, e que certamente se nota que son alunas de Manola que iso é bonito. E logo, a min gustaríame que Manuela mollor non é un momento de micro que nos explicase. Sí. Pero tamén me viña a cabeza agora, cando uh -huh. estaba falando ela, de que hai unha cuestión moi curiosa, María Manuela, que non sei se fan todos os pintores, pero que tú checas a casa de Manuela e teñen empezado estes ou catro cadros, que decir dicir, non vai, pinta un, eh, acaba. Xa o sea que é como os pinta libros, non? Sí, entón, gostaríamos <risas> que non sei se fai sempre, ou é dela, de ou fan todos así, non sei. E tes un no cadro tamén así de mesiña de noite, ou no, así, no, sempre tes esa cousiña aí, digamos, máis... Eh... ¿Eh? Que, como decía outro día na mesa redonda Siro decía, ti vas a casa de Manola E non te podes sentar en ningún sitio Porque ou están pousando unhas bonecas ali no sillón Ou están pousando pues, Por todas partes as cousas, non? Ou rápidamente te secuestra Manola, e te fai un outro retrato Tambén, tamén Senta ten un rincón E saes comido de carai ¿eh? pues O sea que el... a casa É unha sorpresa en sentido ¿no? Na casa de tolos <ríe> máis ben, non? Pois pues, si sí, a outra día. A ver, lle dicía Anai, vas a pousar, dice sí, pero bueno, primero vamos a tomar algo. Bien, Anai, se refiere. Tomamos decide. algo, después <ríe> non tiñamos ganas. Niña era, niña de pousar. <risa> niña era de pintar, niña era de pousar. Bueno, e a Escola Berta de Arte, que... Bueno, cómo eu... A Escola Berta de Arte, se sabes que dos meus fillos, non? Sí. De Anxo e de Carmen, que eu estuve como profesora ali de unha tempada. Despois, claro, se me costaba me costaba ir así, levantarme, marcharme para, bueno, para a escola, entonces ahora dou as clases na miña casa, no? Pero eu solamente participo en eso, participei en eso, Ajá. en facer eso. Y bueno, no, que moita moi xente pensa que a escola é miña, a escola é dos cativos, de Anxo e de Carmen, dos uh -huh. rapazes. Bueno, pues no sé si queréis comentar Alguna cosa más, Luisa ¿Algo que se quedará en tinteiro? Hombre, pues no sé Que pasamos muy bien otro día Sí, pasámoslo Pasáselo muy bien ¿Y cuándo se podrá ver eso en televisión? A ver, que estamos ahí Soy, no sé hai eh, alguna data así extraoficialmente máis ou menos eh? non, extraoficialmente eso, eu, se grabou menos, a televisión de Galicia se para poñela sí, íntegra sí, sí, sí. pero as datos que nós temos é eh, que van a procurar poñela neste mes de dezembro Ajá. o que pasa que sabes que moitas veces a tele pues acolle pues non sei sé si condensa sin descondensan sí, bueno, esos sí. términos non no, sí. no nos conhece o profano traballo adecuado para mm. poñela en antena e sí. eso si sí, dixeron que seguramente serían este mes e eh, que avisarían co calnos xa nos encargaremos de poñelo nos medios para que se entere todo dios para que se entere como... pero, guasísima, cara siente... fermosísima. Tan emocionante que dende, perdona manola, sí, sí. pero eu sentei malí Eh, bueno eh, Estabas es con o corazón Sobre todo sí. ao principio Non sei sé si se tamén eran os nervios Cando se as aí o Manola No primeiro instante eh, bueno, toda, toda a gala foi emotivísima E cando rematou me pareceu que pasaron un suspiro Que fora curtísima. Mm -hmm. curtísima E, e Manola como veo aí, Sendo a protagonista bueno, A mi gostaria moi máis estar onde estaban eles sentados <risa> En vez de estar aí arriba no, Que ademais non pude salir Non no me poden cambiar de trase Porque tuve que estar todo o tempo casi no estenario mm -hmm. Foi mm, bonito porque Despois de estar ali xa Primeiro estuve moi nervosa os días sí, anteriores okay, sí, E ao mesmo sí. día Pero hasta que me puxen ali sí. Entón xa dixen, Aquí hai que pasarlo ben E xa está E claro. pasámoslo ben A xente pasou tamén A falanca A xente de fora A xente está moi enfadada A xente de Ferrol que non puido entrar, claro, claro que non había entradas, claro, claro. que non houbera unha segunda tanda, non digamos. é no, es que non Como había. Non había... non, claro, non había entradas para iso, moi limitado, entón a xente está moi muy... e prometeronnos unha actuación para Ferrol, uh -huh. para que a xente de Ferrol toda que quedou sin ir, pois pues, claro. outra actuación. Non así, será igual. Algúns en nas festas de Brau, no no no xofre, no, o xofre o sea... no, no, ao ah, no, sí, ah, sí, final en o sonido. Era a vez que que cantabas no xofre. Que da dai moitas veces como nunca foi meu, como ese día, xa, ese día foi para xa, min xa, e para os meus amigos. Xa, ademais percibía, senón, ¿no? que sí, que, sí. que era Manola, entón, eso notaba sen a gala, non? Claro. Es e que todo mundo estaba emocionado, contento. ¿eh? Sí, Eu sí, sí, sí, creo sí. que o sentimento era un sentimento unánime. ¿eh? Pois pues a ver que moi ben, eh, bueno, pues vamos a acabar xa esta, esta conversa, non sé se si coñecía de xa camendo tema a Radio Filispín, iso eh, ¿sí bueno, oubido De oíla, sí, ¿de pero non sí. de vir aquí, né? Pero oubide eh. de sintonizar a radio, sí, sí alguma sí, vez, sí, que pasa que non me chamasteis nunca. Bueno, agora xa hemos cumplido. Agora que Pouco a pouco todos andará. É que ir chamando moita xente. De esta pois <risa> pues, estivo pero aquí sí. María Manuela, encantados de de terte a ti isto quedar grabado. Pero non fuche de tan canberros eh... como so de sempre, eh? Bueno, Ahora. en fin, isto é agora porque estamos diante de ti e estamos formalitos, eh, pero unha marcha, unha marcha se pode alargar. Sa comezaremos aquí a alargar. Por <risa> bueno, María Luisa Sabio tamén unha persona que agora non está, digamos, na pomada da política, esta que quema tanto local, ¿no? Que está en uh -huh. outras nas súas cousas particulares e bueno, máis descargada tamén, ¿no? Sí, coa eh, miña vida é moi ben. Coa vida é moi ben, Esas cosa amiga, cosas amigas, facendo cosas Esas cosas son vale. realmente as que claro, construen hay, hay épocas para todo, claro, hay épocas para todo E eu xa pasei por esa etapa E <coughs> entón agora tocais a outros Bueno, e Xux, que tal veo eso Dende ese recuncho aí, dende a esquina Como veo, así en perspectiva ¿eh? moi contenta, verdad Bueno, pois pues, gracias por, por estares aquí Algúnha cousa máis así para afindar, eh, queres decir? Eh... Pois pues que, que teñades vos moita sorte Pois pues, que estoy, sigo estando moi feliz E que desdou bicos a todos os que os que me saúdan e me queren e os que fixeron todo isto. E eu, que non se olviden que está aquí a exposición de Manola e que, bueno, que teñen estes días hasta remates de semana, hasta domingo, para poder vir a vela, aunque o tempo non axuda, pero merece a pena sair de casa e vir a, a exposición. Pois pues exactamente, exactamente, hasta o día, que día de, de nada estará? Hasta, hasta o día? domingo. domingo, domingo 14. Hasta este, este domingo no? 14. este sí. domingo 14. Vale, pois, pues, xa sabedes, pequenas e pequenos monstruos ao arte <risos> de María Manuela aquí no Ateneo Frolan Gracias por estar aquí. Hasta luego.